За другою стравою настрій хазяйки раптом згасав. Вона несподівано в'яла і, не доївши страви, вставала від столу. Покоївка подавала їй руку, і ми дивились, як вона сунулася вздовж столу, припадаючи на ліву ногу і звісивши втомлену голову. Тепер вже не скоро побачиш її в столовій. Вона надовго засядив в своїй хаті і там за помічю пасянса Розв'язувати буде соціальні питання. Ай, певно вже шоста. Де сірнички? Засвічую свічку. Ну, так і є. Доходить шоста. Ще вікна чорніють, а я вже мушу вставати. Не хочу. Чорти б її взяли. Навіщо вона тобі? Навіщо, скажи на милість? Сон м'яко здушує груди. Кладе на лице лапу і тягне назад у ліжко. Сплю. Солодко, міцно, і навіть сон бачу раптом скакую з ліжка і з переляком дивлюсь на годинник. Спав дві хвилини. Ще трохи є часу. Рівно опів до сьомої панна Анеля пройде через столову у кухню. І ти для того то вчесься по не спиш і робиш всякі комедії, осел ти і більше нічого, дурень останній, щоб першим в домі стиснути її холодну руку і почути в долоні кістяк, щоб зазирнути в ті очі, що, може, ще бачать образ святого, до якого стільки молились. Дуже потрібно. Комедіант. Чого властиво ти хочеш? Ай швидше. Той сурдут має постійну звичку за щось зачіплятись. Лишилось тільки десять хвилин. Де щітка, де щітка? Лихий би забрав її разом з. Поставлю свічку на бюрко і вийму шухляди щоденник. Тепер вже можна одчинить двері в столову. Готово. Ще 5 хвилин. Беру перо в руки. Я люблю вставати рано і сідати до роботи, коли голова свіжа. Тоді думки пливуть так вільно і фантазія. Ах, дідько б узяв тебе разом з усім осим, скручую в'язи і дивлюся в чорну столову з сірим вікном. Здається, скрипить. Стукає серце. Ціла вічність минає. Ну от, нарешті.